Judecata de Sidonia Drăgușanu Sus de tot, pe creștetul unui munte înalt S-au întâlnit în zorii unei dimineți de sfârșit de vară Pe o cărare îngustă, atât de îngustă Încât niciun om nu putea să-și poarte pașii pe acolo Două căprioare, una mai tânără și alta bătrână Căprioara cea bătrână Voia să coboare pe o parte muntele, să ajungă într-un loc unde o așteptau trei prietene cu care trebuia să încheie un negoț. tânără voia să ajungă coborând pe cealaltă parte a muntelui, la izvorul din vale, să ia apă proaspătă pentru puiul ei bolnav. S-au întâlnit față față. Era cu neputință să se dea însă parte și să o lase una pe cealaltă să treacă fără să cadă în prăpastie. Una dintre ele trebuia să o ia înapoi pe unde a venit. Lasă-mă să trec eu întâi, a spus căprioara cea bătrână. Așa se cuvine. Cei tineri să respecte pe cei mai în vârstă. Și apoi am de încheiat un negoț, sunt așteptată. Dacă n-ajung la timp, voi avea de suferit o mare pagubă. Haide, haide, întoarce-te din drum. Te vei duce la izvor mai târziu, te rog. Dar este nedrept să-mi ceri să-ți respect vârsta ta și să-mi pese de negoțul tău când puiul meu este bolnav. Se perpelește de sete sărăcuțul. Abia mă așteaptă. Haide, lasă-mă să trec. Eu voi trece întâi. Bă, eu. Bă, eu. Bă, eu. Ești rea și spuse în cele din urmă căprioara cea bătrână. Este mai bine să nu afli ce gândesc eu despre tine, Răspunse cea tânără. O, brasnicu. Văd că nu ne putem înțelege singure Ei bine, dacă asta ți-e dorința Dacă ăsta ți-e gândul ascuns Vom merge la judecată Da, foarte bine Foarte bine Să întrebăm judecătorii de partea Căreia dintre noi două stă dreptatea Tu rămâi pe loc și așteaptă-mă Eu mă voi duce la judecată Și îți jur că voi povesti totul Așa cum s-a întâmplat Și îți jur că voi aduce neschimbat răspunsul judecătorilor. Te aștept!" răspunse căprioara pe care o aștepta în valea alte trei prietene să încheie un negoț. Căprioara cea tânără se întoarse pe unde a venit cotila stânga în fața unui brad, urcă pe altă cărare, merse și iar merse până ajunse la sfatul animalelor. Regele, un cerb frumos, cu coarne mari și puternice, era înconjurat de alți șapte cerbi, miniștrii lui. Căprioara acea tânără făcu o plecăciune și își spuse pe nerăsuflate păsul. Mm. Miniștrii mei sunt rugați să se gândească bine și să spună apoi pe rând care dintre cele două căprioare trebuia să o lase pe cealaltă să treacă întâi. Vorbi regele. Cel din răspunse ministrul respectului. Măriata, fără îndoială că dreptatea este de partea căprioarei mai vânsnice, cea tânără cer să fie pedepsită pentru că a călcat legea respectului, care spune că cei tineri datorează respect celor bătrâni. Măriata, să-i se dea o pedepsă mare căprioarei celei tinere, spuse sever ministrul negoțului, pentru că din pricina încăpățânării ei și arele ei voințe, căprioara cea bătrână nu a putut ajunge la timp pentru a-și încheia negoțul. Ce poate fi mai important ca un negoț? Sănătate, răspunse ministrul sănătății. Rog pe măria ta să o pedepsească pe căprioara cea bătrână, care am împiedecat pe cea tânără să ia apă proaspătă de la izvor pentru puiul ei bolnav. Cele două caprioare trebuiau să-și facă dreptate prin luptă, răspunse ministrul războiului. Cea mai puternică ar fi răpus pe cea slabă. Și-ar fi căzut amândouă în prăpastie. răspunse zefremitor ministrul păcii. Să fie amândouă pedepsite, spuse ministrul bunătății, pentru că amândouă au dat dovadă de răutate. Ba cea tânără, spuse ministrul respectului. Da, da, cea tânăr, bolborosi înfuriat, ministrul negoțului. Tăcere, porunci regele, v-am adunat aici să faceți altora dreptate, nu să vă încăierați voi între voi. Apoi se întoarse către singurul dintre ministrii care nu-și spusese cuvântul. Eu, ca ministru al înțelepciunii, cred că dintre toate judecățile auzite, Singura mai bună este judecata ministrului bunătății. Judecata bună trebuie să fie și dreaptă și înțeleaptă. Și iată ce trebuiau să facă cele două căprioare. Una dintre ele să se întindă pe spate pe cărarea cea îngustă, cealaltă să pășească cu grijă peste trupul ei. În felul acesta, fiecare și-ar fi putut urma drumul. Regele îl decoră pe ministrul înțelepciunii căprioara cea tânără mulțumit și plecă grăbită să ducă și celelalte răspunsul. Când ajunse pe cărarea din creștetul muntelui, soarele apunea. Acum e prea târziu. Am pierdut negoțul. Prietenele mele desigur că au plecat de mult, spuse cea bătrână care așteptase. Noapte bună. Și se întoarce pe unde a venit. Căprioara acea tânără coborâ repede la izvor, dar când ajunse cu apa la puiul ei, îl găsi leșinat de sete.